витворювала реальні контури цих містичних злих сил, тим більше, що новітня ідеологія до цього спонукала. Сталін – це Ленін сьогодні. Голуба мій сизий, мені вже не жити, тобі доручаю справу завершити. Один сокіл – Ленін, другий сокіл – Сталін. Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябало в шибку. «Ану, чиняй молодице, чого це ти криєшся в хаті?» Застукало в серці, різануло. «Ой, горе, це ж гості до мене! Та чим же я буду вітати? І ще ж не вварився синочок!» Про яке? Перше, 1921 року. 1922 років, друге 1932-1933 років, третє 1946-1947 років божевілля голоду свідчить поетичина. Вперше і в останнє він свідчить про голод 1921 року. Про цей голод світ знав, бо ще не встигла опуститися залізна завіса, яка відгородила новітній концентраційний табір від світової цивілізації. Але вже тоді люди вважали, що прийшов звір, прийшов антихрист, і нема рятунку. У романі Василя Барки «Жовтий князь» Мирон Катранник, батько трьох дітей, з жахом вислуховує пророцтво випадкового подорожнього дітка про сатану і звіра, йому службового, про виконавця і жовту одежу, в якій він князює. Бо прородства ці здійснюються. Говіркий дідок домислює одкровення Йоанна про звіра, що виходив із моря. Він з Наморського морського виходить. Це життя народів, де всякі хвилі котяться. І далі дідок розгортає перед занімілим відподиву Мироном Катрамником максимально наближену до реальності апокаліптичну картину торжества влади звіра. Виліз він з багна в образі компартії, зразу кинувся на сім'ї людській, розриває їх, бо сказано – звір. І він не останній. Будуть зліші потім всіх придавить один, поставить на всякому спокушеному знак, що думати і що робити. Хто відступає? Кара. Всіх супротивник йому, але вірних Христу, викликатимуть і вигризатимуть з ниви життя, вбиватимуть, як чужих птахів, огнем, залізом, голодом. Подібно тепер робиться. Погіршує люто при останньому звірі. Скільки хліба не дадуть, коли не покажеться знак на лобі і на долоні, кладені від князя, що при дияволі ходить. Про страшні муки і переживання українського народу в 1932-1933 роках написано ще небагато. Писали, Свідчили, згадували передусім за кордоном. В Україні про Голодомор 1933 року невільно було й слово мовити. Василь Барха, який сам пережив голод і бачив на власні очі жахи канібалізму, відтворив народну трагедію в романі «Жовтий князь», не втішаючи себе надією, що цей твір колись буде видрукований в Україні. Трагічна доля родини Катранників Мирона, Дарії та їхніх дітей Миколи, Андрійка і Оленки із села Кленоточі усублює шлях на Голгофу голодної смерті мільйонів українців. Письменник психологічно послідовно відтворює, яку розгубленість і страх породив у думках і настроях селян цей жахливий план виморювання люду. Селяни не можуть зрозуміти, чому їх, що вирощують хліб, а отже творять основу життя для робітництва, для міста, приневолюють до голодної смерті, знущаються з них.